Матері стало холодно, вона повернулася додому. Відчинила скляні дверцята книжкової шафи, а взяла в руки кольорове фото, довго розглядала Оксану і Рональда. неусвідомлено поставила світлину туди, біля портрета. Згадала останні слова, що їй сказала дочка, сідаючи у таксі. І вперше без сліз, але з цікавістю, Наче уся ця історія була їй чужа, подумала. А й справді, що ж воно буде далі? Частина друга. Тут. Поцілунок у сідницю. Скільки тобі можна казати, стара паскудо, баба о малокультурна, не цілувати дитину у сідницю? Скільки це тобі можна повторювати? Ти кінець-кінцем виховуєш у дитини нездорові нахили. Хто тобі сказав, що я цілувала дитину в сідницю? Звідки ти це взяла? Я не ідіотка. Ти хочеш сказати, що я ідіотка? Запитаю дитини. Сонечко, невже я? Не вчи дитину брехати. Я не вчу. Це ти її вчиш, бо значому Куриш при ній, п'єш Я? Це ти привчаєш дитину до якихось бочень Та я ледве відтерла твою помаду від її сідниці, коли вчора її купала Я не цілувала дитину у сідницю Одначе у дитини на сідниці була твоя жлобська помада Послухай «Ти вчора з'явилась додому о четвертій. Я сиділа з твоїм чадом цілу ніч, а потім бігла до тебе через увесь район, коли не ходив транспорт. Де ти була тої ночі?» «Ти мені не замовляєш зуби? До чого тут, де я була?» «Ти обіцяла прийти увечері, о дев'ятій. Збиралася сама класти спати свою малу». Чого мені коштувало розповідати, що мама зустріла фею з країни метеликів, і та їй переповідає багато нових дитячих казок? Боже, яка в тебе ідіотська фантазія! До чого тут фея з країни метеликів? Не могла сказати дитині, що мама на роботі. На якій роботі можна бути вночі? Ти що, не знаєш, стара шкапо, яка в мене робота? Та мені неодмінно треба було... «Побачити нічну натуру, як у Сюченка на картині. Як я можу писати статтю про картину, якщо не бачила натури?» «О дев'яті вже геть темно. Навіщо тобі третя ночі?» «Це тільки таким невігласам, як ти, здається, що о дев'ятій теж саме, що й о другій. Але ж, насправді, після нулів зовсім інші фарби». Це знає навіть учень четвертого класу художньої школи. «Божечку, ти була за містом уночі». «Не за містом, а на щекавиці. Я тобі сто разів казала. Сютшенко – урбаніст». «Ні, я з тобою повішуся». «Вішайся». «Принести мотузку». Чи повіситься на гумці зі своїх штанів? «Ти ходила сама по щікавиці, де живуть самі алкоголіки? Мені, старій людині, там у день страшно. А ти ще дитя. Яке я тобі дитя? У мене в самої дитя. Тим більше ти маєш берегти себе, а не лазити сама вночі по щекавицях. Невже, стара ти думаєш, що я була сама? З ким же?» Із Сюченком? До чого тут, Сюченко? Що в тебе за ідіотські думки? А до того, що Сюченкова жінка одного разу вже шукала його тут. Навіть під ліжко зазирала. Я тобі вже казала, а в тебе зовсім голова з дірками. То була не жона, а мама. Ні, то була молода жінка. Скільки разів тобі казати, Хусюченка не має постійної дружини. То була його мати. Вона дуже молодо виглядає. Вона – сильний графік. Не всі, що 48 років, виглядають на 64,5. З тобою я скоро виглядатиму на 74,5 і на всі 75. Доню, я повинна знати, з ким ти була минулої ночі на щекавиці? Минулу ніч я провела вдома зі своєю дитиною. Ти розумієш, про що я кажу? З ким ти була вночі на щекавиці поза тої ночі? Невже з тебе не досить, що я там була не сама? Невже ти думаєш, що я – я – Ходитиму сама вночі по щікавиці. Але той Сюченко такий худенький, такий низенький. Він не захистить, як нападуть якісь хулігани. «До чого тут, Сюченко? Чого ти причепилася до нещасного Сюченка? Що тобі від нього треба?» «Як це? До чого тут, Сюченко?» Саме так. До чого тут Сюченко? Але ж картина Сюченка, чи не так? Яка картина? Яка ще тут картина? Ну, картина Ніч, Щікавиця, друга ночі. Боже мій, на поезію її потягло. Ніч, Щікавиця. Друга ночі. Осінній вечір, коли очі, а ми залізли у темний льох, півлітру випити на трьох. Півлітру на трьох, і ти пила, і я пила. Ти знаєш, як тоді було холодно. Ти хотіла, щоб я застудилася.